28. fejezet. Mintha fél életemet itt töltöttem volna gondolta Morris Spencer a nap mégis lent van nyugatom, ahol fel kell erre a különös világra, és még három napon hátra délig vajon még meddig leszek erre a hegytetőre szögezve? Meddig kell hallgatnom Enzen kapitány meredek űrhistóriáit, és figyelnem azt a messzi tutajt a kettős iglujával? Ez olyan kérdés volt, amelyre senki sem tudta a választ. Amikor a keszon ereszkedni kezdett, úgy látszott, hogy újabb 24 óra múlva befejezik a munkát. De most ott voltak, ahonnan elindultak. És hogy még kellemetlenebb legyen, a történet egész vizuális izgalma ellenyészet. Minden, ami ezentúl történik, mélyen el lesz rejtve a tengerbe, vagy egy iglufalai között meg majd végbe. Lawrence még mindig makacsul visszautasította, hogy kamerát vigyenek a tutajra, és Spencer tulajdonképpen nem is tehetett neki szemrehányást. A főmérnök egyszer már bal szerencsés volt a tévé nyilvánossága előtt. Érthető, hogy nem vágyott rá újra. Az mégsem merült fel, hogy az ógria elhagyja a helyszínt, amelyre annyi költséggel jutott el. Ha minden jól megy, még egy drámai jelenet hátra van. És ha minden rosszul megy, még lesz egy tragikus jelenet. Előbb vagy utóbb a porszánok visszaindulnak Port azokkal vagy azok nélkül, akiknek a megmentésére érkeztek. Spencer nem akarta elmulasztani ennek a karavánnak az indulását, akár napfelkeltekor, akár napnyugtakor, akár a föld halványa fényénél megy végbe. Lawrence mihelyt újból megtalálta a szelénét, újra kezdte a fúrást. A monitorképernyőjén Spencer látta, amint az oxigéncső vékony tokja másodszor is belemélyed a porba. Szerette volna tudni, minek vacakol ezzel Lawrence, ha még abban sem bizonyos életben van-e valaki a szeléné fedélzetén. És hogy fog erről egyáltalán meggyőződni, miután a rágyó csődött mondott? Ez volt az a kérdés, amelyet az emberek milliói tettek fel maguknak, miközben nézték, hogyan sülyeztik a porbal és talán sokan közülük a helyes választ is kitalálták. A szeléni fedélzetén azonban eléggé furcsa módon senkinek sem jutott eszébe, még az űrparancsnoknak sem. Milyest meghallották azt a súlyos koppanást a tetőn, azonnal tudták, hogy ez nem a szondázó rúd, amely finoman pohatolózik a tengerben. Amikor egy perc múlva meghallották a fúró összetévezhetetlen zúgását, amint az üveggyapotton rágta át magát, úgy érezték magukat, mint a halára ítéltek, akik az utolsó percben kegyelenbe részesülnek. Ezúttal a fúró nem találta el a vezetéket, nem mintha most számított volna. Az utasok szinte hipnózisban figyelték, amint az őrlő zaj hangosabb lett, és az első pejhek leváltak a mennyezetről. Amikor a feje megjelent, és 20 cm centiméterre a kabinban nyomult, rövid, de szívből jövő ilyenzés tört ki. – Most mi legyen? – kérdezte magában Pet. – Nem tudunk beszélni velünk. Honnan fogom megtudni, mikor kell a fúrót kicsavarni? Másodszor nem fogom elkövetni ezt a hibát. Ebben a feszült, várakozó csöndben a fémcső egyszer csak visszhangozni kezdett a titától. Ezt egyetlen szeléni utas sem fogja elfelejteni élete végéig. Pet azonnal válaszolt. Egy vét vert ki a harapófogóval. Most már tudják, hogy életben vagyunk, gondolta. Soha sem gondolta igazából, hogy Laurence már hortnak hiszi és otthagyja őket, mégis ott lapult benne a kisértőkétel. A cső ismét jelzett, most már sokkal lassabban. Annak idején ugyancsak bosszankodtak miatta, hogy meg kellett tanulni morzézni is. Annyira időszerűtlennek tűnt. Minden évfolyam megfogalmazta a maga dühös tiltakozását emiatt az idő és energiapazarlás miatt. Hisz az ember egész életében legfeljebb, ha egyszer van rá szükség. De éppen erről van szó. Akkor viszont igazán szükség van rá. Titi ti tá táti, ti ti ti ti tá aztán, nehogy tévedésessék, még egyszer elismételte. És bár eléggé berosdásodott a tudományuk, Pet is, az űrparancsnok is megértette az üzenetet. Azt mondják, csavarjuk ki a fúrót, mondta Pet. Akkor gyerünk! A rövid légáramlat, míg a nyomás kiegyenlítődött, mindenkit pánikba ejtett egy pillanatra. Aztán a cső már nyitva volt a fenti világ felé, és huszonkét ideges ember várta az első lélegzett mioxigént. Ehelyett megszólalt a cső. A nyitott résből hang jött, kongó, síri hang, de teljesen tiszta. Annyira hangos volt és annyira váratlan, hogy a megdöbbenés sóhaja tölt fel a társaság minden tagjából. Valószínűleg még a negyed részük sem hallott soha életébe szó csövet. Abban a hídben nőttek föl, hogy a hang csak az elektronika segítségével hidalja át a teret. Ez az antik találmány épp új, új volt számukra, mint amilyen a telefon lett volna egy régi görög számára. Itt Laurence főmérnök beszél. Hallanak engem? Pettölcsét formálta kezével a nyírás köré, úgy válaszolt. Tisztán halljuk, hogy hall minket? Nagyon tisztán, jól vannak? Igen, mi történt? Még néhány métert zohantak, csak nem többet. Itt fönt alig észleltünk valamit, míg a csövet szét nem nyíltak. Mi van a levegőjükkel? Még jó, de minél hamarabb kapunk, annál jobb. Ne aggódjanak, azonnal elkezdjük újra pompálni, mihelyt eltávolítottuk a porta szűrőkből, és ide érnek egy másik fúró fejjel portrajzból, amit az előbb kicsavartak, az egyetlen tartalék fej volt. Tehát legalább még egy óra, gondolta Pet. Ez azonban nem olyan probléma volt, amely aggasztotta volna. Tudta, hogy remélte Laurence eléri őket, és rádöbbent, hogy a terv most már nem jó, hiszen a szeléné már nincs vízszintes állásban. – Hogyan fognak megközelíteni minket? – kérdezte kertelés nélkül. Lawrence csak parányi tétovázott mielőtt válaszolt volna. – Még nem dolgoztam ki a részleteket, de hozzáillesztünk még egy részt a Kessonhoz, és addig engedjük, amíg el nem éri magukat. Azután addig merjük ki a port, amíg a fenékre nem érünk. Ezáltal néhány centiméternyire megközelítjük magukat. Ezt a távolságot majd valahogy áthidaljuk. De van valami, amit szeretném, ha most mindjárt megtennének. Mit? 90 ban biztos vagyok, hogy nem indulnak meg újra. De ha igen, jobb lenne most. Azt kellene, hogy néhány percig mindjárt együtt ugráljanak. Föl, le, föl, le. És mi lesz, ha a cső ismét kiszakad? kérdezte Pet kételkedve. – Akkor ismét betömik? Még egy kis lyuk nem számít, de egy újabb süppedés nagy baj lenne akkor, amikor nagyságú nyílást próbálunk vágni a tetőn? A szelénél már tanulja lehetett néhány furcsa látványnak, de kétségkívül ez volt a legfurcsább. 22 férfi és nő ugrált egyszerre, amilyen magasra csak tudott, hogy azután nagyokat zökkenjenek a padlón. Pet egész idő alatt gondosan figyelte a kivezető csövet. Egy perces kiadós ugrálás után a szeléné alig két centit sűlyedt. Jelentette Laurence-nak, aki most már bizonyos volt afelől, hogy a szeléné nem fog ismét megmozdulni, és megint bízott benne, hogy ki tudja menteni az embereket. Hogy pontosan miképpen, azt még nem tudta, de a terv alakulni kezdett az agyában. A következő tizenkét órában formát is öltött, miután értekezett agytrösztjével, és kísérleteket végzett a szomjúság tengerén. A mérnöki osztály többet tudott meg a porról az elmúlt héten, mint egész eddigi fennállása alatt. Már nem harcolt egy nagyrészt ismeretlen ellenféllel. Megértette, mit és milyen határokon belül szabad tenni, és mit nem. A gyorsaság ellenére, amellyel az új tervet felvázolták és a szükséges szerkezeteket összeállították, vigyáztak. Nehogy egyetlen hiba is becsúszom, mert ez ismét olyan művelet volt, amelynek elsőre mennie kellett. Ha nem sikerül, akkor a legkevesebb, hogy a keszont el kell hagyniuk és újat kell lesűjeszteni. És a legrosszabb, ha a szelénén lévők belefulladnak a porba. Csinos probléma, jegyezte meg Tom Lufson, aki szerette a csinos problémákat. Más nem is, igen. A keszon alsó széle csak egy ponton támaszkodik a szélénére, mert a tetődőlése megakadályozza az összesímulást. Mielőtt kiszivattyúzzuk a port, le kell zárnunk ezt a rést. Azt mondtam, kiszivattyúzzuk. Tévedés volt. Ezt az anyagot nem lehet szivattyúzni. Fel kell emelni. De ha úgy próbálnánk meg, mint ahogy a dolgok most állnak, a por ugyanolyan gyorsan folyna be a cső alján, amilyen gyorsan kiszedjük a tetején. Tom szünetet tartott és gunnyosan vigyorgott több milliós hallgatóságára, mintha felszólítaná őket, oldják meg a felvázolt problémát. Hagyta, hogy nézőik egy ideig rágódjanak a dolgon, aztán felemelte a stúdió asztalán lévő modellt. Büszke volt rá. Saját maga készítette. Senki sem gondolhatta volna, hogy közönséges kartonpapír papír alumínium festékkel lefújva. Ez a cső annak a keszonnak egy gyűrűjét ábrázolja, amely most a szelénéig megy le, és amely, mint mondtam, tele van porral. Na már most! Ez itt, és a másik kezével egy másik, egyik végén zárt hengert emelt fel, szépen beleillik a kezembe. Mint egy dugattyú. Nagyon nehéz, talán elsüllyed a saját súlyánál fogva. De természetesen addig nem, amíg a por alája van szorulva. Tom úgy fordította a dugattyút, hogy a talpát mutassa a felvevő gépnek. Mutató megnyomta a kör közepet, mire egy kis csapóajtó nyílt ki. Ez szelepként működik. Amikor nyitva van, a por keresztül folyhat, és a dugattyú le tud sűjjedni. Mi eléri az alját, a szelepet be fogják csukni. Ezáltal lezárul a keszon, és elkezdhetjük kimerni a port. Nagyon egyszerűnek hangzik, ugye? Pedig nem az még körülbelül 50 problémát nem említettem. Például, amikor a keszon kiürül, fel akar úszni a felszínre, jó sok tonnányi felhajtó erővel. Laurensz főmérnök kidolgozott egy szellemes horgonyrendszert, hogy nem tartsuk. Gondolom, azt is megértik, hogy ha a csőből kiürítjük azt a port, még mindig ott lesz az az ég alakú rés. Hogy ezzel mit szándékozik tenni, Mr. Lawrence, nem tudom. És kérem, ne küldjenek ide több javaslatot, Épp elég éretlen ötletet kaptunk eddig is. Ez a dugattyú szerkezet egyébként nem csak elméletben létezik. Az itteni mérnökök elkészítették, és az elmúlt 12 órában ki is próbálták. Ha jól értem az integetését annak a tévésnek, ott akkor most átmegyünk a szomjúság tengerére, hogy meglássuk, mi történik a tutajon. A Hotel royce elhelyezett ideiglenes stúdió képe elhalványult, s helyébe az a kép került, amely az emberiség legnagyobb része számára már kezdett ismerős lenni. A tutajon és körülötte most három különféle méretű iglu volt. Ahogy a napfény megvillant ezüstös felszínükön, óriási higancseppeknek tűntek. Az egyik porszán a legnagyobb kupola mellett várakozott, a másik kettő ingajáratot tartott fönt, újabb készleteket szállítva Port royce -ból. A keszon úgy ugrott elő a tengerből, mint egy kút kávája. Széle mindössze 20 cm-rel volt a por fölött, és a nyílás túl szűknek látszott ahhoz, hogy egy ember beleférjen. Valójában nagyon szűk lett volna bárkinek, aki űrruhát visel, de ennek a műveletnek a döntő szakaszát űrruha nélkül kell majd végrehajtani. Szabályos időközökben egy hengeres markoró tűnt el a kútban, hogy azután egy kicsi, de erős rántsa vissza a felszínre. A markoló minden felhúzás után kilendült a nyilásból, és tartalmát visszaokátta a tengerbe. Ilyenkor egy pillanatra szűk pórsapka emelkedett ki a síkságból, aztán lassan összeomlott, és mire a következő adat kiemelkedett az aknából, teljesen nyoma veszett. Lenyűgöző látvány volt, valóságos bűvész mutatvány. Ezernyi leírásnál ékesebb bont el a nézőknek mindazt, ami a szomjúság tengeréről tudniuk kellett. A markoló most már hosszabb utat tett meg, és egyre mélyebben merült a porba. És végre elérkezett a pillanat, amikor a szelénéhez vezető út nyitva állt, a végéhez leselkedő akadály kivételével.